في دوله وذي باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنع وابو لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لك الحمد اللهم على ما جعلتنا من امه سيد المرسلين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 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صمق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد وعمل Padaka Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam فيما qala. Të nderuar xhamat, Përshëndetjet tona të parë zemërta ambas falënderimit të Allahut i takoj Muhamedit Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam ne kët ditë. Duke lut futur plotin e përgjithshëm Allahun dhe lëzelanuh që neve, edhe gjithë besimtarëve të kësaj fëra të, të madhe, në shtepit e tij Namazin e gjumaz kaburit javban insha Allah I nusim Allahum që e sëgapin është do salavate dhe selamit të dhërguar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Të këtan me ateqia in Qur'ani kërim Për mëtoj dhe s'a Mën salla alënjë salam Al-hasënatu bi ashë mësalliha Fëtë do njër në islam përgujët me dhek إذا كفونا حديث نبات مصفاة صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرة أي مسلمان يتلين يهارفة اللهم صلى على محمد مزقه بريكوه فيكسان الله جل جلاله أتيم ذي إن شاء الله بذيك بطافر صلواته وسلامه تدقوره الله جل جلاله بريماش بس فار الله قبولي بان يترانسنتون تلت ذور يتين دارش من ذي فاصر edhe me edhe rapagun për një me dhejt insha Allah të thush Allahum me salli ala Muhammed gjëmatin dërshën dëtë fat të jesh në lidhje me mësusin e njërzit të bajsh ati salavab dëtë fat të jip është raportin e ri të ri për të ri rëzbëdhit se unë jam në lidhje në vjetër me Allahumë gjëllë në zheralu edhe të thush dit për dit se unë nuk e kam dërmen me i fi lidhje ابو ميلكود ليد مع ادلان كونسيمون ليد سي كود فال تفوش اللهم صل على محمد ذكر طقات الدور برحمهت الله جل جلاله وتفوش شفاعتي ليكتينيري شي فايتشاي صلوات معايا بالله يوم ايصط صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه شفاعتي لاهل الكبائر من امتي شفاعتي يا ماش برجنات يارت ملاي ديتمه قيامته بسف من نور الشفاعه Te Rasulullah te Allahu selamun min ila ata çe jumuat noi anket bot kan bo. Te thuash, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ta astagfir ta bunoshesh, sris, sris, ta bunoshesh sri, dit mas dite se tia Aisha po thu, ton ya Rabb al alamin, do kam dal nga kolose ku nga binori ya ayet te cili fqesh punthot, kul in kuntum tuhibun Allah تتبعوني يا حبيبكم الله مثلا ان يا اللهم اضح ماني ليد يث ممه ماني ليد محمد مصطفى بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ماني ليد من سنتنا اطي الله جل جلاله يذن برا دكيت ديت زبوه زباش تقولوا التجي اللهumma صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فرضا يوزت بسيدن الدرس الصوت لو تسمعون كنبون دو تكابو ان شاء الله تعالى على ايتين نوركثر ريف سوره التوبه الله جل جلاله اي ستوب ادز دوك ستوب رئيسيش نكتا ايت اذن سيرت ما مي را ايتين persfaxe ajdin fjalëve atë edhe kuptimet e saj më mirë se na kafan illa tanzuru faqad nasrahu allah iz akhraja alladhina kafaru thaniyatayn idhuma fil ghar deri ne fund na ajete dhe ne kundar shmaka nidvojm son me temen e hijratit me temen e shpangujis muhammed mustafa sallallahu taala alayhi wasallam do kemo parashis atese ndokot ma shum se kjo fjalë sot çka ditën asnj fill al çetr për fat të keq për fat të keq çndrimat e tona rreth Allahut kanë tju luftoftë më shumith kanë çndrimat edhe qëllimet te djonat kanë kontinuojë shumë të luftoftë për fat keq për shkak se galaktika e të mënduarit të muslimanit Galaktika e të përcjelurit e rasëve të cilë shumë ngusht e lidhin atë e meta edhe ashtë i ratuar mirë me lejla i rasët të mirë e matë mirë të freskët dhe të matë më mat të freskët rasët që asë njëherë në histori nuk nashken rasët që kanë qenë shëmbull edhe janë shëmbullë sot për ndërtimin e ri të kësta i bote edhe janë fundament i kryesorë i buri e sa rëndin shëshëror, të ja sa i bitë e që ka ndonë kira në të të përpi që minasën në të disa pjallë të ibojmë, për fat keqë të menduar të muslimonit ka shku në orën të qëtër. Aja shkapë për manifestime që era, aja shkapë për gjona, të që në fatë t'i kisht drejt për drejt i janë të hujet, e atë që drejt për drejt i janë të verët ati kalon në shpine, apo nësër nuk i kalon, i ka i ka zvoglu dheri në tike dhe fundit, i ka minimalizu, i ka minimizu dheri në tike dhe fundit, e mas shumë të ishka ju kalonë në disa gjonave, jam kalonë në të dhemnin. Jam kalonë në të dhemnin. Në shumitë e gjonave, me të cilin në ngusht një dhe me e në tonët, për në e dhe muslimanën ka në dhe shenjë në kalendar. Ka në dhe shenjë një kalendar edhe asë gjoma të epër. A kalendarin për i ne dhe pastajt, Për e i një që njërë dhe e bajnë vetëm divet Për atët divet një se në zërën për i gjepit Din që ka ka në tablena 98% Pare janë të haruan Për shka këse Për ta dit një gjokure ka kohë Për ta dit hisërinë ati rasti Doet në pak bura ava nëshkoj Këtë fëllës interesojnë për fëmimin ati Ka nëndarë e ose për respektin ati Ja për shambu Pëse njërë një bidim kejt gubat çfarë modeli janë, çfarë programi janë ose ikanë me ato. Pse për gumat kaftas kalendarat muri të shtëpia. Pse njerëzit e dinë koncerti kur do të bëhet 6 muaj përpara, për shkak se data e atia është poshtë 6 muaj përpara në kalendar. Pse njerëzit e dinë vjelli kur fmirat, edhe kur do të fmirat me vite përpara, për shkak të as lajmëronë me diubë. Për çka njerëzit i dinë çka po ndodh për ismujeve dhe ku kanë mrinë ëkën. Për shkak se në çinë ambullon ta kanë bëjë Nicinan volon ta kalbo kalendarin e murit edhe ajdaj atë pa fare. E dajn për hir të firmës, për çka njerëzit kanë shumë sa hata sot në ket kolonë mur ndër për shtëpia. Ka çen nikosa tij jamir e të shtëpia siksh fara sa ato se plaku e kish xistekë meditat i sinizon të thërë kisufati saati 300 vjeçar. Edhe njerzit u lavdroshin bile në një kufi, në yhudud ka arf ka shen para xistekë e varrrave bornia dhe sahat gjepi ka qenë e lidhën burni e ngusht. Filoni kërvikem me qistak, për ka qenë në hall, ta shë dhobën në kërriët, ka sahat muri, ka sahat muri, ka sahat muri sa në dhobën e misafirme, dhe shdo gjohash mërën, ka sahat muri në koridor, ka në dhobat e fjetë në sahat muri, ka dhe në muri në oborën të shqigat, edhe burat të i bëhë përën, në poroborën të shofin sa kanë sahat, në gjithë molë parasive gjithë ma aktive saateve nuk janë të blimë gjimëse aktive saateve apo ma shumë se gjimësa janë të dhuruar nga firmat e ndryshme për të më rritë firmen për të bo për të bo komersin pak ma të, të gjallë me fa njërzit e tani e ka emrin kjo marketing kjo e ka emrin reklam kjo e ka emrin freskim i mështërive a frimi njërzit e firme ati jipët papare gjë botin dërshëm ne jemi larkë shumë ne jemi ashtë larkë sa që nuk jemi kagër një mësakje, ata nuk jemi kagër një takvim gjapit në mëzit. I të një përfshin gjitha sesat në damrejnë e rastet e islamit, nuk jemi të gati një armët nëzë me dërë, ata për bëri rekonstruktimin, re, re, re ata mënduarit në islam paracitjën e kalendarit murit me shumit, edhe ati në atë kalendar dhe tjetë me siguri, me shkronjat të mdojat shtipit e shkronet dhe ata hijretit. Në kalendarë tamë të gjepit në, në mozit, ashtë me sigurit e shkrume, po ashtë e shkrume me gjërë me qasë mëgla, sa që atështë ka e shofin nuk e kanë kalendarën me vetë. Qasë me gjërë me të mëgla e shkrume, atështë ka shofin mirë me nëzvu se kanë kalendarën në gjepë. Në jemi, sot, në këtë ditë gjumajë, jemi në ditën e ditë, të vitit të ri, islam. Gje ka qenë data një i mujtë parë, së da është data Për të thilin, salam, man, të i një, me mu i muharram per ta selen rasulullah sallallahu alaihi wasallam fami hadith kushinimon ne dita te kti mu i chimin atas prej dates ne ata me fantashim i data 2 kushinimon ne dita te kti mu e mas pa ku nese nuk mundet ne boka ta e ninon daten vet e te daten mom te kti mu i i ninon te diat fara sallallahu alaihi wasallam Ki muaj, ki në muaj, kja gjerim në këtë muaj i fshin gjunahat e vitit që ka kalu i fshin gjunahat e vitit që ka kalu tha ju ka të tiru e sëna të lma e fshin gjunahin që a shboj në vitit që ka kalu dërësot, na kemi kalu ta është në vitit 1418 prej gjithë, e fshin gjunahin në mëslimonit në vitit 1417 a je i und mësme parë gjunah A ke dëshiro më simtarë që ti të ishe ishmiruar nga ngarkesa që i kibonë dësta vetë? Apo të kanë dëmë ato prej onësh në vitin 47 mëjtë në thejni tash, në në tashë këtë dita e ke e pasër flekën e gjënojve që ka kalu një 1417-a prej fillimit dërin barim. Ne e mi në mujnë ku Allah u gjëllë në gjëleluhu në ka shpëtu për nga merte vetë si pas të ghanave të jësëris islamë e ka shpëtu Allah u në këtë mujnë musa alin së rabin të diti kuqë e ka shpëtu Musën Allahu e ka shpëtu Allahu Musën a.s. të deti këq me ushtrinë ti së bastu Allahun Kurani Kerim za falemma tara el-gjamaani në këtë kontekst në kësa njërë atimat moment të deti këq kër janë parë të djë ushtrit ushtria Musës edhe ushtria Firaunit janë parë si mesi i tha Musës ushtrisë dhe e bom mahzun fard dhe në pikën e fundit se dhejti për parashish e firavni me usrirë sanë qëtash zgidhja kuash kush e hqtos e dhe në zgidhja në kësaj qale Musa inna rabbi maje inna maje rabbi sa i hdini nësë mërgjit një se Allahu jelle jelale o ashme muhe a i në të regon që ka më bëh ajo që ka ndonë një suri së ashtë të ima jonësëm ajo që ka ndonë së ashtë të ima së gjemote e kanë të qartë edhe dhe ta ta me e fitu biljën gjëmatin dërshëm për pak se pot është ndonë aqë ke kemi hup rëndën e të menduarit drejt edhe aqë kemi shti munafik në që në zeber sa që jemi të gati me një artificialitet me mbulu me një original sërë dëjnë dhe të e shtojnë e pak me një gjo artificiale jemi gati me mbulu një gjo shka është original me fjalë halama fjeshta Një gjoq ka ashe jojnja dha ashe islome Jemi gati me e morë një gjoq ka ashe qëtër kuj Me e mbulua ta Por emnin me, me alon qëtër Kam pas besimin se këto dita Po të ishtë pënqi data e hijratit Me ditën e shënë gjërgjit për një dit Të gjithë njerëzit patën me festu në kom Në emnin e hijratit me festu shënë gjërgjit Inderuar i, i gjëmot në këtë vise, këtë sëroje, në këtë sërojë, në mësën e tine muslimanëve, ashtë duke dominu paganizmi në emlin e islamit. Janë duke u përfil gjanat paganizme në emlin e kësa i fe, ose mas paku në emlin e një busqeshje, në emlin e një busqeshje se këso kimë se s'ka nga gjopo, ka në qashtu nishka, për shembu. Ditën e, e shëngjërgjit, në këtë vitë, Kemi pa njërëz me shumit, me shumit, edhe ata me shumitën e mave të prodë dështë tri të shpia me ujë me ta i përzim. Kemi pa në abdit, ma mërë menja si pas qiqimeve, si mas vizionit tërë, se me pas marë një shleper, prea ti ka të unë dherin këtë qetërin, ka pas në utepru flia në abdit. Dhe traktora e me shlepera brumë ka pas mërtuar, në emin e kuj në emin e kuj ja se të ratan po fli për ju haf tull po qish për ju haf tull me djahti me edhim se fmive ju haf are, po ato kur nuk kanë mu prej të ademi dërin fund po në haf fli me datën 4 se kjo nuk existon farën dhe njo në këtë bëdë si gjona nuk ka për ju hake smutit ka ima qimë Abo për ju hake me datën 21 Grave për ju hake shumë a më mëllësina Po me tatin mas për ju hake Si gjona nuk kanë botë Këtë janë kej paganizmi iri edhe a i vjetri I bashkuar në mbulasën e modernizimit Në mbulasën e evropizimit Në mbulasën e gjona Dhe shka dikur si ka ditën apo i kuptojnë I ndërruar i gjëmot Të mëshë shu i ditën e shindjergjit Dhe thot kiprish krishterizmit Të bajsh dështazet e shpijat ditën e shindjergjit Dhe Beşkonvolteger ditën e 16rdit, ti vesh mirë diçka tarde, ta veshësh ata ditën e 16rdit, e ta lajsh ata ditën e 16rdit, shkoj ai lut në mullin ditën e 16rdit, do të thot se ai familje, ai njerëz prap po e kultivon krishterimin edhe një herë. Ai njerëzi po e mbulon islamin me gjona të fërave të huaja. E kam të qartë, se një revolucionian gjatë më thon vuxha ka dal prej tebe i largë. Na thiemi aty ku populloja. E kam të qartë. Por nëse këtapra nuk e... Nëse kështu me më dëmë gjëmotit, ashere, kemi rastin më javë që arru një gjohë qëtër shka faktikis gjëmotit sash, gjëmoti sash api. Se në mesin e kopëllitur, ka organizim të pasachën, ka organizim të gjallë, ka organizatat të padukshme për kështërizimin e shqiptarve. Në mesin e shqiptarve musliman, që arkullojnë organizata për kështërizimin e muslimanve, edhe ato për kryshtenizimin e muslimanve janë shumë mata artë sa ato shkajnë pregatit për islamizimin e kryshterve. Inshallah keni qarë shka keni thonë. Paktikisht, për islamizimin e kryshterve nuk, nuk e gjithënë organizatë muslimonën botë. Edhe këta unë e thamë me përgjërësi se për, krist, për islamizimin e kryshterve nuk Ar, e gjithënë organizatë islamëve. Arë organizanë o, o egzënë ma shumë se 100 organizata krishtere për islamizime në muslimanve. E unë për pa i përmendin shqiptarët, për shqiptarët nuk janë të ratmi që përnohet në mesin e tive për krishterizime në ative, janë 1.700.000.000 musliman për qëllim. Mirë pa ato janë shumë të menqër. Ato janë shumë të menqër kër i bojnë të punë. Atë që janë të menqër sa që i korë nuk vinë të dhera gjamiës me thonë, o oh, musliman, pranone krishterizmin se kjo f Këka që janë të menqurë, e që bëjnë ato pranë? Ato e shkrujnë një revistë të kërkullë e rëjës, ato e shkrujnë një revistë të kullë e rëjës, ato e shkrujnë një revistë dëshmitarë të Jehovës, ato e shkrujnë një gazetë zëgër, ato e shkrujnë një fledë në të më një face, edhe në ta e shkrujnë se, ato e shkrujnë në ta se një qikë pas ka qene paralizuarë. Në çiki ka pas kafë tudy bubrek, tudy veshkë, të frijshura. E kët letër kur ja kemi çuna, e kanë fotokopju tra moatar. Ja ka von shokëve vetë, e kanë fotokopju ka tra moatar. E kanë shpërndarën në për, në kanë bë distribuim e kësaj nëpër popullën edhe as nosha e çika. Njëri ka pas sumë arfëri, kur e ka fotokopju që ta tramotar. Ja ka von shokëve nat, e kanë fotokopju ka tra moatar të gjith, të gjithë, gjithë kanë 10000 dollar i kanë bë për një vit. Ato kanë bën drogë lei kanë bë ka 10000 dollar, nuk kanë bojo. Ja unë për të ajat një letër pra, edhe për të ashkrui bismillahi rrahman rrahim. Për të ashkrui bismillahi rrahman rrahim. Për të ashkrui la ilahe illallah muhammedur rasullullah. Në fjali e në matë ndërshme që je ka folë boja njëri në gjëtë botë, edhe për të savë përshim njëherë fotokopiojë, që a i fukara kime qenë. Që a i marë për kime qenë. Se nuk vjenë pasurija nga fotokopimi, letëra, vërshëmëzimi në ativeh. Po vjenë pasuria nga realizimi i programit të cilin e bjenë la ilahi la Allah Muhammed Rusullam e vete. E nësofra, me fotokofjime, po vika pasuria dhe shëndeti. Unë kisha me imësu gjëmatin temë që ka jam të smuare dhe kanë probleme shëndetsore. E kam një recept njërë, me atë recept shkrunë, garamitësinë edhe gentamitësinë. Në atë në për resep shkruun, me mor një hafa urim, në atë resep shkruun, me mor një optalidon, në atë resep shkruun, diqin hafa kafetini ke pa fare, në atë resep shkruun, se me gjithë nërkozën dhe operatorën një pagu i unë, ati shkruun, e ta është pra mere fotokopiojnë 13 mërë, 13 mërë, e jepi ati qetëre dhe ta e ta fotokopiojnë, e i shala shërruhë ështëme. Si ta fotokopiojnë, shata më është në ështëi. Shkru në te se 100 milion marki ke nëse pra te fotokopion tre më fara dhe shpërndon atë. Ur në pra, fotokopion e shpërndon e ato 100 milion dolar a 100 milion marka, i gjondikon insha Allah. Ka që janë ato të menqër? Ato e bim një letër edhe në kombin ta në ta fikumanon e talon të kom të palume. E merti në shkru në bismillaj rahman rahim me mendu sa në shëjotja. Më të parën fjallë të pojtë bjën halë Atje i pa lexuar duhet me jetë nat Hajmalit e Hoxha më shpumë iknu çka kaq tumren Hajafënin Kurjos ka hekesat me smele edhe atçetrën atçetrën ku kemi traktuar vendin për Mikatola javes katon do secit atçetrën ku kemi traktuar vendin atje Çaçka kurjos ka an tamblena Ato janë atsta Ato kurjos do i çetësen eri portrin mitologjien e shpëstitimit xhingerjit në kopullin ton do çka kjo kurjos ta fletse më morëshë më sa beti Ti fovorsh katolik se marrësh vli. Ditën e Shmitrit ti vizh kongël mos u bëveti, elvezitem kongël. Ditën e mend simini ti e haj këndegulës mos u bëveti elvet. Hotina ti mëlesh ditën e blagovërsit mos u boxho, blagovaspla. Mes me kam ngulje, ja të më lutotin e voti jamë, ja mos voti jamë voti sa. Ti dukai shë shë të shëgjerin zath o burr. Shëgjerin zath të YouTube do më vërtë u tingla, e më da ja. Në semën sa je ti. Kto janë mitologjit? Po ja ne rabishësinë, xurafat. Po ja njerzit të cilët janë, janë, janë të organizuar për mekaluti prej thasë në ançet të atë bisedë që po zhvillohet tash shumë lirë vlen, edhe ndoshta thau për fat sot hotela ojës, kishte që ne të qelluar te lei mitu shkuçët atka. Ne ajmit të shku në onën tjetër. Ne në poladogë sa freskuja është ja po po po. A ti me njerëz në cilë dogë sa freskuja lirë musliman, nuk tu flajn problemi. Ati në vësimanëve, që ju dothës se ka e mira e mi të shkua hozëa po flatë që fërësan, nuk të flanë problemi se ato tjere që ka kanë qefë me të qitë ma tonë, mund që i këtë vend dhe kanë lëshusimin. Ato bashë përqatë se me armë që i këtë gjami, vetëm tre fafa fleqë më ufalë, edhe asë një gjali rimës me armë në ufalë këtë gjami gjithë në gjumohë, edhe në mozë qëra që ative njëzve nuk ju interesën fara aktiviteti vetësën se e kemi kri Sa i jinato na katon 4000 banor, sa po shkoj zinjumo, trason avaplech, a jet keni pun. Kështu janë ndërtuar natat aktive, çakimeli pa ti, a jash e krimi çdo gjor. Atje ku kemi ndërtuar një ambullon, edhe ka ambullon tash 28 vite tash për shpërndarje së banerave pa parë, edhe çdo njeriu i cili ka marr nga ambullon para po është hapa. Unë po them para pa parë, për shkak se ato janë hapa pa para, hapa janë para. 28 medikamente. Papager 28 vite. Po dhe ka dalë shkreti e Kalibdura për popull se a dje po i jepshin për këtu. Sa mirë ishin ato njerëz. Sa të shëllësh mi ishin ato njerëz. Këto doktorë thotorrin se binë të, të, të shëllë mirë kur pritësh. Ato shumë po pritshin mirë. Interesant, po i jepshin barnat edhe po përtëllshin deri larg me anë për dore, edhe po thëishin prapë do ku do ku trap. Çka ke problem nata krim? Kush janë këto? të janë qëta, që ti kanë cilë tri kilë e zetim, edhe një përqesobë edhe një sapun, ja kanë da fukarast të përënhere, e në ditën kanë pasë qëfë mu të ku, me njerëzit e shëqate, si të li ka përcelë, në ditën ditë, në tretën ditë kanë pasë qëfë mu të ku, me atje që i murë me i kazuse, kjo ka shëqate humanitare e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t masë të sajë që, që atë janë misionorët për kryshtërizimin e popu i verë mirë pa janë të menqër nuk të athoj në balë nuk të athoj në balë sa atë janë, aqë, aqë të pasur aqë të menqër janë sa që e dinë se me t'i vonë trishish e vaj me t'i vonë trishish e vaj edhe me thonë banu kryshtër thuti a për, për trajetina unë e ndrojfejana pa atë tjetë stimulojnë kështu me gjallin tanë kanë punë pak ma gjallë njipi t'ja vojnë dë majolë, Sërnipi të i thëjnë drejtë për drejti. Sërnipi të i thëjnë drejtë për drejti. I më beruar i gjëmot. Edhe nëherë përkësha me përfab. Dita e i gjëratit. Dita e vitit ri. Po kështë shenë bashkë me shenë gjëzhinë për një dit. Dullë shesh. Dullë shesh ona qëtër. Unë përfab. Edhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ashtë kjo që ka për diskotohet tash me atë e që ashtë si përfaqe pa ashtë shumë afer me nëntokën e huaj ashtë shumë afer me nëntokën e qërën të ndëruar fjala hijret nuk ashtë ajo historia të cilën e spjegojnë në lemot në kërësijin e gjamiës apo në mëmberat ative se rësullullah r.s. e ka për hijretin me datën 620 dhe dhe, të kalendarit të djelit Dhe vajot ka ndonjë datën 12 radhën e parë të i mûe të i mûe me Naqbi me shokët e tij ai dërgoi shokët e tij në xhat para la hijrat e mane fundhul me babaklin odarul hijrat e keç dulun natën veçaj dul ditën kjo është historia e pa tërhe të mëdha e generatorës par keta duhet ta din gjithë muslimanat por nam para se adhikë, ta din keta rön historikët kësaj para se gjithë të duhet ta din çka do thonë fjala e hijrat Shka do në thonë në etimologiën e fjallët? Shka do të thonë në olën fëtara fjallë a hijrat? Ka do në hijra, definicioni hijratit është ki. Ka do në hijratu men hajarë, men mimma, në hallahu anhu. Hijrat nuk është të shkojsh për një shpijes në shpijen qëtër. Hijrat nuk është të ndrëjsh batonin për një batan qëtër. Hijrat dë thotë me u shkull për e asaj që allahu e këndalu. El hijratu men hajarë, Mimma, në amma, në hallahu, hëllu Hizhrat është kërti shkullësh edhe largosh Për e asaj gjohet që e ka ndalu zoti Njëri për e gjemëveri ka pasë punë Me një punë shumë të prapë Kër dale për e asaj punë dhe sëjë Bolë mo une, ka boj hizhret A i tini se ka falë në mozin Edhe ashtë vëllu i ka boj 25 halas që ka njësë mu falë Arjëmat i priti në hoxha kërpoje I ka boj 62 halas që ka njësë mu falë Kisa është i vënuar, kja fëshin për i të telit, i vënuar aja shi i ka bon një zetë vetës ja ka njësë më falë. Pra njoni për i njerëzve i ka kahin, ka ja bon një zetë vjeqar e halas ja ka njësë më falë. Qikjo gjë haske arëta? Jo, ti me 8-9 vetës shtetit, pa ta e a pushken me mëmbruj shtetit. Me 8-9 vetës shërjatit i ngarëkon gjitha përgjësit, e pa po, gjëzën vetë. Me i thonë njoni të prinenë, ti s'ki drejta më folë mëzlis që shtu më me i tanë sobë njërë, s'ki drejta më folë të mëzlis e me la përita i nëve pëse s'kam drejta s'kam mungon, me i tanë halasje bo bur halasje rriti po që me djaqë nëtë vetën në halasja më rritë po ti më pasë rritë jakë shenis përve më pasë rritë jakë shenis më falë jakë shenis meninu, jakë shenis namazë jakë shenis këtë përve pra ti më s'folë se ti halasullu je pra dhe Apo buës e se i ka bërë 16 cunë ka mësës e ka njësë hala obligimet me i bërë. Bon. Hala s'ka finu me i rëllën e bura dhe të kurani kërimit. Higreth, hala s'ka bërë higreth do të thotë. Hala s'ka morë parasish me ndru këtë vatan me vatanin qëtërë. Me ndru vatanin e kaforanës me vatanin e gjamirës. Kja është higreth, me ndru kafiqin me me dreferën. Me ndru një shkollë të qëjtonit me një shkollë të Allah u Gjellë Gjelanu u Gjellë -Gjell Gjell Shanu. Me darë prej analfabetizmit, al me u boj njeri i lapsit, ashtë kalim, kalim prej jo i gjëtit, një gjët, ashtë një gjët shumë i bukur. Me kalu prej analfabetizmit al në arësim, ashtë i gjëtit majnë malë së cilin mundët me boj njeri u në këtë bodhë. Me kalu prej hajnijës, me njeri të drejtë dhe të marë, edhe të në, në fushën e emanetit, ashtë i gjë Me kalu për e rovrijës në liri është moja e hijretit. Me kalu për e rovrijës në liri është moja e hijretit. Për shkak se shdo gjoj e ka mojën e vetë, a kur sënë moja nuk e kam për qëllim majën e kodrës, po e kam për qëllim majën e milit, majën e vajit, majën e bukës, këfasatë, shqipë. Slodish ka tjo të mëndrishë, shqipë i thëjnë këfasatë. Me kalu për e rovrijës në liri është moja, moja e hijret nuk për këta ka ndonë hijrati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam hijrati ati nuk ishte i lidhëm me standardin hijrati ati nuk ishte i lidhëm me qëtërsen po Allahu Jelle Jelaluhu saja Muhammed e ke lejen tash me lollë vatanin e ke lejen me lollë vatanin me shku këtë hurd të islamit me mel me një tokë madbun deri sa këtë të të thajat atmosfera për me mel në këtë vend Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hij e bone i gjretin me dal për e i robrizmet që ishtë në mëke i robruar për e i qafirave edhe i tërën terrorizuar edhe i dhunuar mirë për e bëmë gjellitë dhe shumë vetati dhunë edhe terror i planifikum ndoshta në meshin e gjemotin kjo fjall sa folë për para të dhunë edhe terrorin me ke ka qenë dhunë edhe terrorin planifikum duke me ndurë njërëzisat me ke kushka vri ka fill jo nuk ka qenë kësu gjemot ka qenë një shpië e tila ka pasen dhe në darën në dhua në shtëfi në darën në dhua umë lehëshin mushrikët edhe ati ka qenë parlamenti i mushrikën vën mekëa po kanë pasen dhe musliman edhe në mekëa parlamentin right? e vatë i ka pas 14 deputet parlamenti musliman vën mekëa ndërta e sa ka pasen dhe në darën ibn l'arqëm parlamenti i qafira dhe ka pasen dhe në darën në dhua ato kanë qek deputet në mekëa Parlamenti i musliman dhe ashtë ndërtur me këtë 3-10 vite. 3-10 vite me rallë, 3-10 vite janë zi kanalë, 40 përfaksus të ative burave. Me ati ishin përfaksus, me ati ishin shtet, me ati ishin qëshri, me ati ishin qëndrimet, mirë për terori të i tëmi, u shtroke më vitaj ishte i planifikuar prej antarve, ta anë më vitësijës e islamit edhe antarve të kësajta e të shenjë. Zbezhoj ishte e planifikuar. Asni hap nuk u mirë të pa planë. Allahu gjëllë e zëralu thë kjo është robri, të është liri duhet, ama nëtë liri duhet të dilet, njërë po duhet të dilet me sakripit, duhet të dilet me kurban, po jo me atë sakripikisën artificiale të silët e para shkrojnë disa njës këtë dita sot, kur së hekin dorë se liri dhinda për me sakripikëtës, kur nuk sakripikuin fare. Ja për shembul, a i që thotë sakripit duhet dhe nuk sakripikonë, sakri sakri sakri e ka bërra bërra steshën e ati që ditën e bajramit nuk pratë kurban edhe thot di kjo ki bajram kurban do e për pa para a kje po përse të përpratë po kurban kjo, kjo kurban do ki bajram e ka emin bajrami kurbanit në këtë bajrami dhut me pra kurban bile dhut me rrit edhe likurën dhut me don edhe mishin dhut me don e për hajde filo pra ame në këtë bajrami jo pra në qëtërin të ashofin inshallah inderuar i gjemot Allahu dhe lë gjialo Resullullah t'i dha disa mesazhe, dil prej Mekës. Dil prej Mekës tani një yer që mendoi si ti. Shkon në Medinë, një lë pemën e Islamit në tokën e madhbut. Edhe më vërtet ka vënë më hija. Më vërtet arrit më hija. Më vërtet asjëro më hija. Më vërtet kanë bën për asaj pemë fidane shumë e bukur ata që kanë bën drit. Fidane nuk kanë bën pemë edhe hurma, po kanë bën drit. Kanë bërë dritë në këtë gjami sot ku jemi të u falna. Qita gjemë të ri që e falin gjumorën këto, janë atë ronjet e ata i peme që amelë Medine që vinë plejpushë. Atë ronjet më të buta të fidonit të sëri të melë Mohamed Mustafa e Medine me frëmimin e shtetit islam. Ka bërë dritë në qeqeni, ka bërë dritë në Balkan, po dojnë me shu, po dojnë me shu dritë në islamit në Balkan, po dojnë me shu, po po dojnë me shu me planifikimë. Jo asnjëherë ëmëni rjoftuar planifikuar. Ato që po doin më shuhë po e din shumë mirë çka janë të bëj. Patyra që po i ushohet drita lubor kanë më të pa organizuam. Ato s'po e din se çka gjajo po ndodh fërni më. Edh një herë ka gabojn shumë ato të parte aty popullit, e po i thoin popullit vet. M'ngadal pak me xhallahut. M'ngadal pak me frisat këta. Kan respektin te na, i nderojm, edhe i respektojm shumë se janë gjemtë tonë ato kanë të drejta kur flasin se e flasin vërtetin për pak më nga dhala ta se qeshtjen që po e trasojnë ata nuk kanë të e prekë kushifare e në këtë moment ato bon shumë të gabuar kër i folik të fjal se harrojnë se hoxja sot përdo me i cek prap dë gjonë të sinet i ka cek në të kaluar në ata i ka cek qar me shifra edhe me data gjamia, gjamia të objogradit ishin 273 gjamia sot është një gjithëm gjamia të nishit ishi 17, 178 Toda është një qerek, në mesin e qitetit Prizrenit, është një minore për gjamië, se ditë se ka mes vesh minorja, në arhitekturë në islame nuk e gjithësën fare minore për gjamië, po e gjithësën midisin e Prizrenit, e ati ku është ndërtua ropë në ja kuqa, aje shtëpia e molrëve, ka qenë gjamia, e pas dhët vite mas gjamiës ka qenë pazar hajvanve, e mas pazaret hajvanve a ndërtua ropë në ja kuqa. Athem midisën e katovës, mun çendër ka xhendë xhami, e ka pasëndën në xhamia Çarshit. Ajo xhamia Çarshit e aprisë, ander tun da domi kulturës jonit për njerëmnë, të ka shtunë se di se këto fjalë që i transon hoxha. A ka mundi me u prekë më shumë më? Ka mundi me u prekë më shumë. Midisën e Kumanovs kanë xhendë në xhamia, çka parf fat ka ja kallam me vet njerëz ditë dal bi xhamia tash. Ku kanë xher ato xhamia në Kumanov, po in wallahi hoxhë siketan s'a te piti po enim. Të e piti e poemisë në gjaminë Kuma nuk ka pasë dhe di gjamija qera E si në sti dish ku janë pra Qa ti kuandë dërteshe o pështines vetër Qa ti ashë një obor i vogël E dhe një qeshme asë ati mrena E nëse qa qeshme në di pra Asë qe e qeshme, qeshme gjamijës Si ta di qe e qeshme Kua asë qeshme gjamijës pra jo Se nuk kanë pasë qertë kusë dur Me mund qeshme Se ka ki përveç, përveç neve Edhe masë harose Qeshme gjamijës A sh edukata e muslimanëve, ja për shembull, na sa keni me atë post, ahlat çash me xhaminë se keni. Kur dash ti më ushtkatur ajo, prej katër vjeshtë në mundum me jetui, engjalla praf ja çash me xhaminë ku porrë. Ai çash me xhaminë, ja për fat çash me bet. E xhamia shkoi. E dash mos tiunë më fal me të tag merën. Ngjë duan se këtu as praf jo, e neven ato në disa aty hoxha Allah se kako, ai mir flat pokon se ka, ka Allah e dheri kur se paskakohen dhe re nuk e paskakohen dheri fjesin kejtë minaret pa gjamia apo dheri sa dheri sa qkojnë gjamia të me gjithë minare e s'pa ku të bësë ngari i me një mënir në Budapeth i kejtë di minare në majën e minare sa shivu në kriqi i fejtë qëtër jo minare ndërtuar po minareja original e gjamiës në mesin e Budapethit janë me krytë të krytëzuar anëlt E thuhet diçka di pra, po, jo, po të interesoj çash larga, sidhim në shembull tunga, i gjemosit, të kam edhe një shembull këtu binash pra, njëntri lë, e njën manastir, janë dvuara kriqhat, edhe në në katra radhë e i shohim këto, edhe bëshopi më ndër ditën, po ama ti dashëllojë hoqja këtë bisedë, janë i presë morte sot, me veten zotaj. Jo xhamati xhamis, po te xhamatit të madh e kanë për çellim sotaj, po mirë be. Çka kaq të shtypi kësaj kë, çka ka, ka nevojë? e del njëoni prej neve bo ta që i vogën edhe shkom një shok prej shokve i tiri ndosht asot fladitën në njën ati kryqit del e ka shok që aj thot shka fa hoxja a thot hoxja ka full për kryqat që janë mund dhe da për edhe me një vend qëtërn për i lepe më nësër a i qëtri pëse e ka i thojnë në fjalë mizët e gomorit mërë kapëq pëse e ka një asimizët që i pitkon gjithmonë A, të ta përshap ki hoxja sa i keqan. Ju e keni hoxën shumët keq. Hoxja ju për organizën në dishka këndër neve. Jo, jo, lirisht bën ju beju se hoxja ju në së organizën kur gjo. Kush për organizën edhe për e bënë. Unë se dija i që i ka vun ato a pa organizu, i ka vun a i organizu. E interesant, pra, me arsa i gjami e me avu kriqin, kur gjo. A me folë se ashtë vun kriqin, organizim. Këtu kërëskojnë ju të rrit, pra. Kështu përës kohëni, kështu me, nis, filloni me mendu drejtë. Se ajë që ta murë setrën edhe të fatë deshe setrën, se kjo setra jota ashe jemja, edhe të avuni grikën e revonës në qapë, fatë deshe setrën pa kompromisë, e deshe ti setrën edhe qanë ta shpoj me tamë. Se ati e kishtë ti. E veshë jaj. E veshë jaj setrën edhe tash ti ke dalë për i thua ti këthama setrën, a i vëllës kja terrorist ki ki terroristi, ki e përshat, se e tërën për e lip, li e unë e popis, pra, ku shë a terroristi qërti? Ajë që e murë, se e tërën, ajë që për e lipë. Por muaj që e ka mora, po për, për, për politikën, për rendin bashkërë, ajë që për e lipë, se e tërën u bërë terroristi. Të mderuat. Unë sa shpa pesat, një filozofë gjermanë sa, nëse për zonë, me ngritë popullin tëmë, Mësojë më me mendu drejt. Ai nuk foni më shumë, ai një fjalë të bukur e tha, edhe lehrës për stres. Nëse ke dëshirë, më ngrit popullin tan përpjet. Ai thon nuk thamse ajë me bó letër as ato drejta. Ai nuk tham nëilonin mëne për frymë se ja u mer fryma, rranjos dentu. A ti i si interesuat ofara se bujku i din këto kurve? A ti si intereson funde fara se bujku po fara ta më i menjshur. Edhe Muhammad Mustafa asuti ka interesu. Ai si famosë shartoni pem ku zbrite a jeti u arfan në rriah ala wakih sa frima i sharton pëmët kështu në le ajen në kurani kërima frima i sharton pëmët sa Rasullullah i shokve mës shartoni mo pëmët në ditin vet pëmët e egra nuk banë në dhvuta dhe sot darë dhe ega nuk dulë në dhvut i thani a Rasullullah shka u boh Sa entum alamu bi umori dunjekum Sa shartoni pëmë Se dunjohën e ju vju e dini më mirë se unë sh... Shartoni pëmët Se dunjohën e juaj e dini ju më mirë se unë Pra ju për i cijin e dini më mirë se unë Por unë kërësijin e dini mirë Unë e di që ka do të thot fjala Edhe unë e di që ka ka qkru me agjekus ka qkru me libër Unë e di që ka ka qkru me libër Edhe që ka nërmet rashtave unë e di qka ka ati ku s'ka gjermë në libra pra ju i di një arat a unë i di libra pra, për arat du t'ju ndëgjojmë për libra dhe në ndëgjoni a fa nëse donë popullin talë me e grit nëllë nëse e me mendu drejt e nëse dim me mendu drejt gjithë lejat e dhe vijat du t'i bëjmë drejt jo nuk ashtë asht dhënuas edhe terroris a njeri që e lipë se e tërën miak fi se ajo këa ati Të lenduan ndihmuar prej ktim edit, duhet ndihmuar ata që po elip mi akti se trën. Ati duhet me i dalin krah. Prizat Zoti po bojn fitje xhumoën kët kursi i thot, ku i po ndihmo atash? Ku janë, ku janë lëshuar energjit, të lend me ndihmë për njerëz. Ati që e mor se trën. Ati që e mor se trën, se 60% të popullatës me këtarin rast që ta ndëgjojnë kët laj, po. Ka diçka? bëndashtëta është të e trekti ama mëthja është përzit i problem me sigurit i shka ka këto që gjallë rretë përqim që të gjallë rretë janë gati me i bin nda të katër rretë edhe shuhët problemi aj që e kishtë endin në Israil menahin begin fjala begin unë nuk e di pople jone a di gjuoni briste edhe a ka di kush që e din gjuoni briste prej poplet nuk e din 100% nuk e din se në adim të lëzguj i din në adim guen tonë edhe që ta që të përru kolla, gjohën e shatën zëtnive. Që ka do? Begjim, me gjohën e brishtë dhe me thonë FND. Dhe pra, menahim FND. Ajë që ishte vëzirë pa, pa, pa, pa një kohë. Edhe qdo pritë që mirët me thajë dhe në politikë begjim e ka e mën të ato. Pra menahim begjim. Ajë tha, kër e pytën gazetarët një harë, që ka me ndonë për muslimanët? Tha i kanë ditë cilësi rënuese, a i, I thak shto. I kanë momentalisht, këtë shtishka jetojnë, tha i kanë, i posëdojnë ditë cilësi rënuese. Tha i thak azetari, këndë e rënojnë cilësi të akitë dhijatë, tha e rënojnë muslimonin. Tha tëllë gjënë të ditë cilësi, tha pak mësojnë, shpejtë harojnë. Sa muslimant bashkohor, sa i kanë disilëci rënuse, me të cilët cilëci e rënojnë dhe të vetën. Cilët janë atë disilëci? Sa atë disilëci, sa muslimant e sodit, pak mësojnë, shpejt harojnë. A i tha, mu e mu do kënjëri anëmiki madhi përbetu me islamit, po mu mu do kënjëri shumë i menqo, mu mu do kënjëri shumë i freskët me fushën e me primit, në stadiumin e me primit natë, ati ku, për, ku funksionon për blatët mu dokë shumë i trezut e të tha shumë e për e bajnë i elaborat i putër ndi pjali kej se kishka fa ka për një me ajo e morë në mikrofonin sorsë, për, në për e therin qatë gjalin që e manë një mikrofon dore dalë të këpustë në gjithë edhe që i pisën me rejnë njërës në tonë që kanë qenë gjami sa ke në zhupra për i të sosën për të imë rabit, që ka del fjale e sëna ashe përbër prej tri këshkroljave h, i, e dhe që heq pra kështu një shqiptar vit kështu një shqiptar e takoj një qeter në kafe edhe i tha ati ma kalzeke njërën njërën njërën njërën cilës të gjënë tiron tha i tha ati që ka përmendon tha heq tha heq ja tha që i kimi mëndimit e njëjt a tha për atho jenë shqiptarët për qap tha daja si na perfuzon sa mendim tema apo na qojse imi për çampionat, semi për çampionat pra, i mit bashkuata. E njena kush tona bashkëndra, çka kapna bashkëndra në shunti, nëna për na bashkëndër fjalë hici. E prej fjalë fjalë siç mjaardut me dalë jomot, i fërt, kia kul, saftë kur ta prishësh shtëpinë vetër final dut më anis. Pra prej nan shenja vianze di domo u firmirsu. Kur ta prishësh shtëpinë vetër final e ta ndërtoj Israel prej poshtë. Për a bashkon fjala hiq A shë mundur kjo? Pra hiqë së kemi lezu Sa pak dinë muslimanët Se pak lezojnë Sa harojnë shpejt Harojnë shpejt Por qësh harojnë shpejt ato? Ja për shembo, qësh harojnë shpejt Me uqurë me i thonë njerëz me tonë Kejtë bashku me i pitë me i mleën me në stadionë Të gjithë së bashku Shka së unë i burra A shë në regjën që i domit Shtëpijës kulturës në të togë Me janot diminare nj Dhe si me shpijës kulturës minore, që ka ka në lidhët i o gjatë, a, a i një prafë, a i një prafë, a i një prafë, a i një prafë, shpijës kulturës minore. Kjo stan regula, po. E po ashën regullë prafë, me ktepi më stikëthaja të gjamiës. Hajë të mërdo një prafë. Ashën regullë që me ktepi më stikëthaja të gjamiës. Ja përshemë, që që shkëthaja taj? Muslimarës njërën dhe dhe këtë krimë para Allah u ditë në kja me ti që gjelajmë na që për e bajmë e për ashtoz hala po e në largohë për jatë i thonjë a përvejnë e cullë ti mësoj e sa amaru për për mësimin e gjamiës a në një bashkëton a, a, a kanë një mëndime, a kanë shumë mëndime jo, shumë mëndime kanë shka do me thonë kjo, harrojnë shpej harrojnë shpej a i që e mërë me këta e bine dhe shëndoj për shpërndzime Se dhamë shumë do të jenë përdorëse kur jumteka se me ktepin me ktepin do të mjaftoj. Ale, le të mendoj, le të mendoj nga kuptimin çetër kësaj vije tëresë se çfarë me ktepin do të bësh? Ka një bete ti të folësh. Ska një ti të folësh. Me ktepin mktepin ti ar alatë shas ka po ndodha. Pa zotin ka do të shka po ndodh. Po për Torgjia mora Turqia varat të 21 milion shtetë hey, e hek i fërën për shkollës asë e përda. E he hek i fërën me në nëshkrim për shkollës. Po, po, po, po, po, vëllë dhe jam i dashur, po, po t'ja dhita s'kajtë, ja? A, a t'u bojë po, qëtë, ja? A këta më shpëdohën lëdhja me arsjetim t'i me mërë dhëme këtë, që ka ki në vëjë me lip me këtë, të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mirë bëna, matmeqëm sa atë e imja, ku shane i, me i meqëm, pra? Ato matmeqëm, e unë që tërë senë për të regojë, a dhëtë kure më në shkrujit e a ja i zëtri u i nderuar, kure më në shkrujit e ja a takë, në ka rikë mas ati kush ishte ullëm, e pada e shlove siti, në ka rikë ishte i ullëm në gjëvedinër bakoni, i cili u dashtë të tanë në shkrujnë, në orënë në gjatë të ati ishte qileri, në të në suqilëri, e v kërënore tërin në gëmë të epar se përrealizon qëllimin Amerikanëve për e shtrinë dorënë dhe përrealizon ati burrit, ati burrit ati 27 haqillëke njani mas qëtërin ati rëshin dhe oficera atë u shtrijes mas shpine e ti mendojshë se këni shteti forta e pavësh farë zabitlar mas atë nuk eshin zabitlar atë ishin me tesha të u shtrijes Amerikanët veshun e thanë me i thanë se ne së ndojmë tu Na vendosim për çështjen e culit turk, ai ka shans ose a më jeni musliman? Ka shansa më ofrim zonë frimën e Kur'anit Kerimit. Ati duhet me ahet Allahun për shkolla të veçara, ai nuk ti vjen as në hera sholja me dikë ka kozat, zot e ka, ka ata turkullor kanë me ngel ata, nuk janë dorë, as kahet i a ditë ta. Këy se për çaj se çajishin posta dje ashta në përsale na për shtëpinë rreth 60 milion çajishin për këta. nderuar xhamat si dush me e krazu një popël mësoj e me mëndu drejtë si dush mëse don me e quni popël në kontë mësoj e të me ndona i drejtë ta shtina një bisetë shumë të vogëll e zhvillu një në dhë më në herë në u këthije të rasha Lipëme dhe në në me halët të tona që si qkojmë shkollë të gjapim sim në u këthije të rasha pre një vla më në herë tha ti thanë tërqi tha e heken tha këtu për do minu do me ke heken a gjëve A gjënë Arabija, në vellina. Edhe a gjë po vellshin, pa a gjë hajdojtë Arab. Hajnë Arab, mësë po veti, mësë dhe në legalizu hajdija pëse vellinë Arabija. Jo, këta në nuk ishi qojnë gjona pështu, në ishi qojnë gjona aspetarisht, i tharë Rasulullah, i tharës në të sëramë për fundinë e kidesi. I tharë, ja Rasulullah, ka vell një gruen me dine. Tha duhet me aprejdojnë. Ësë umri çëndrimi kuranor me pra dorës e djikata e të ishte Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E pastai kur hini muahbetin Medinës, asaj gruas, prej fisit më të ndershëm po i pra dorat, s'nxjeten ka me djutë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me alifali në asaj mos po banin dhënëshim, ja çun Zejdi i ihubbu rasulullah. Ma taja shur yatul me alifali asaj gruas, fa ya rasulullah. As ban saj gruas pesnike me afal çike rasta. Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Zeid افي حكم من حكوم افي حد افي حد من حدود الله جئت تستسمحني هذا فرني اللي جته الله كيارم لي فالنا والله ان فاطمه بنت محمد اللي سرقت نقضعت يدها فضل الله فاطمه ابي محمد المغرب يا فرازون فاطمه ابي محمد المغرب يا فرازون بنياد قلت ليج الله جل جلاله بركراثه كته me katë çetrën oh vllazë i ndershëm. Krahaso me katën me katjon çetrë, ju del formula shumë e bukur në në sheshin e fushës në e, në sheshin e realizimit të punëve çështjeve tona në fushën e zbatimit aktiv. Xhamati i ndershëm. Me kë çka vonë më thënë? Unë vaham po apo e kri këtë këtë kët, kët del se për Zofia këta ishin krena. Për Zofia ka një dërsë Inshallah në mëson Allahu xhellajelalëh ich, Allah, u joma ti pavin e zhvillojmë dhe i shhelium çështjet tona, ne morim atë që don Allah, ne morim atë që don Allahu xhellajelalëh, lahi pajtuar me ne. Ne do të kthehemi razifa që kemi sot Allahu xhellajelalëh u xhellajelshan uh, u breneve, edhe për ju me kohti pajtuar inshallah në modin e xumës kavull, edhe inshallah losim Zotin në këtë ditë të shenjt për një vër shumë të mbar për buçit. Uh, e losim Allahun xhellajelalëh u xhellajelshan për mbrojtjen e aktiviteteve bimëve të cilë ai dinin që këtë ditë i prum këtë bukurinci janë sot. Allahui urit si pra të të falëna inshallah. E keni selam xhixemat për një njeriu në qytet në Kumanori, i cili ka kal spija para bajramit. E keni pasë u ka ka spija, ka çën ditë tre herë në xhamin këtu me li, ndiem unë ja kam tërë tu. Por që xhixmoja sot me i voni ndiem aty me me uftim me fëmijët e vet. Allahu jall spiën e vet, Allahu jallal u namazin e xhmos me gjithë sadaka kabul jam boti inshallah. Estagfirullah el azim el k